Bine v-am regăsit. Ne bucurăm că putem fi din nou împreună pe această cale. Vă invităm la o nouă prezentare din seria pe care am intitulat-o Cum se aplică legea Lui Dumnezeu în vremurile de astăzi. Iasmin, mă bucur că suntem împreună. Și mă bucur să ne revedem și să mai putem face încă o prezentare. Așa în seria asta. Da, mai, mai greu, dar tot înainte. Așa câte e, îl Intrăm tot mai mult în subiecte interesante, da, exact. despre ce o să fie prezentarea din această ocazie. Prezentarea de astăzi se întitolează înșelând întreaga lume partea a treia, ce rol au medicamentele. Dacă nu te-ai abonat la canalul nostru, asigură te că o faci chiar acum. O să primești inștiințare când se va publica un alt video. Și așa pot să fi ținut la curent cu noutățile care apar pe canalul nostru. Deci vreau să abordez aici rolul medicamentelor în ziua de astăzi, pentru că trăim într-o pandemie și acestea sunt folosite din plin, dar n-au început acum. S-au folosit de mult timp și aș vrea să ne uităm ce rol au ele în această luptă între Hristos, și satana, poporul și poporul celui rău și uh, cum ar trebui noi să trăim, cum ar trebui să ne raportăm la ele. Înainte să intrăm mai uh, profund în subiect, aș vrea să ne reamintim câteva lucruri din prezentările trecute. Legea Lui Dumnezeu, în primul rând, uh, implică absolut tot ce gândim, vorbim și înfăptuim. Principiul legii este să luăm doar de la Dumnezeu absolut tot ce avem nevoie. Oamenilor doar dăm ce am luat de la El. De asemenea, noi ascultăm doar de Dumnezeu, luând de la El legea și poruncile și ne supunem oamenilor dând ceea ce avem de la Dumnezeu. Omul poate fi egoist pentru că are nevoi absolute care trebuie împlinite omul este egoist când își împlinește nevoile din alte surse în afară de Dumnezeu. Și sunt două puteri în lume, Hristos și Satana. Noi, tu și eu, vrem să fim slujitori la Dumnezeu, biruind prin sângele lui Iisus Hristos firea păcătoasă și reflectând caracterul mielului. Aici este foarte important în special ultimul punct, pentru că trăim în această luptă. Iar... Subiectul de astăzi face parte din această luptă, cel puțin din ce am descoperit eu. Și o să ne uităm puțin la Biblie, cât și la experiența pe care o am cu pacienții și am avut-o de câțiva ani de zile, dar de asemenea și mai multe articole științifice și scrieri uh, inspirate mai de demult, istorice, uh, ca să vedem uh, în ce context uh, sunt sau în ce, ce loc au în această luptă între Hristos și satana medicamentele. În primul rând avem acest verset din Apocalipsa, capitolul 18, care spune El a strigat cu tare și a zis A căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a păsări necurate și urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul numiei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au prin risipa desfătării ei. Aici e foarte important să vedem că această luptă despre care Dumnezeu în Apocalipsa ne spune implică toate națiunile. Și toți împărații Pământului sunt implicați în această înșelăciune în care demonii au parte. Deci se spune că demonii sunt la baza acestei înșelăciuni internaționale. Și nu atât. Același capitol care ne spune această avertizare de starea Babilonului, starea acestei femei care corupe întreaga lume și astfel cuprinde întreaga lume această profeție, um, ne se spune încă un lucru, încă un detaliu. În același capitol, versetul 23, Lumina lâmpii nu va mai lumina în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământul din nou, conducătorii lumii. Pentru că toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Vrăjitoria înseamnă farmacheia. Din acest cuvânt, farmacea este de unde luăm noi astăzi farmacie. Și vedem cum în profeție Dumnezeu ne-a vorbit de mii de ani despre faptul că farmacia va fi folosită pentru a înșela întreaga lume. Și astăzi vreau să ne uităm să vedem un pic mai profund. Data trecută am abordat suplimentele care sunt făcute tot în farmacii, dar sunt naturale, cel puțin așa se crede, iar astăzi abordăm puțin mai departe medicamentele și să vedem în întregime acest sistem medico-farmaceutic, pentru că cum să ai farmacie fără medic, cele două merg împreună și atunci vrem să ne uităm, să vedem cum împlinesc acestea două scriptură și ce să facem cu ele. Am înțeles că subiectul cu medicamentele este unul sensibil. Totuși, de ce abordezi acest uh, subiect? Da, este unul foarte sensibil um, și este unul foarte vast. Um. Nu o să putem aborda toate unghiurile acestui subiect. Um, și este foarte sensibil pentru că mulți suferă și sunt dependenți de medicamentele care le sunt oferite de medici, pentru că foarte mulți au ajuns de dependenți și de plini încrezători în medici, adică medicul a luat locul a pastorului, a preotului, a Bibliei și chiar a lui Dumnezeu. Da? Și resping pe Dumnezeu pentru că au medicină. Resping alte metode naturale pentru că merg la, la medicină, la farmacie. Așa a condus Dumnezeu încât cu ani în urmă a, să intru și eu în acest, această lucrare uh, cu pacienții, cu bolnavi pentru a-i ajuta să scape de uh, diferitele lor suferințe. Uh, pentru că eu însă am suferit foarte mult, pentru că mama mea a suferit și am avut o experiență în care i-a trecut durerea uh, doar punându-i mâna la frunte și acum am învățat de la unul dintre profesorii mei din uh, New York de ce punând mâna la frunte ajută, simptomatic, dar ajută. Uh, și toate acestea m-au, cumva, m-au împins spre acest domeniu al medicinii. Uh, având foarte mulți pacienți bolnavi, am căutat întotdeauna care este cauza pentru starea lor. Și acum abordez doar partea fiziologică, cea spiritual-emoțională, poate o aborda altă dată, însă nu există o afecțiune fiziologică fără o afecțiune sau o cauză spirituală. Cele două merg doar împreună, uh, și cei care ne vizionează e foarte important ca să se uite uh, la linkul care vom posta uh, aici pentru a viziona cum să rezolve problemele spirituale. Uh, însă, abordând problema fiziologică, am văzut că foarte mulți uh, pacienți au ajuns să fie afectați de către medicamentele care le-au luat cândva sau injecțiile inoculorile care le-au făcut în copilărie sau așa mai departe. Uh, inclusiv eu am mai avut o experiență foarte negativă cu acestea și a, am fost afectat de mic copil și atunci m-a intrigat acest subiect. Ce-l face pe om? Și neștiind unde Dumnezeu mă călăuzește, am ajuns să, să văd că foarte mulți sunt afectați datorită medicamentelor și inoculorilor și uh, am găsit... Uh, diferite uh, soluții am găsit uh, la problemele lor rezolvând otrăvurile care erau uh, în organismul lor datorită acelor medicamente. Uh, acum, unul dintre otrăvurile pe care le-am studiat foarte mult și care le-am găsit a fost arsenicul, care este folosit cel mai mult uh, în uh, medicamente, dar sunt și multe alte otreburi și alte lucruri, alte substanțe. Însă ar că a fost cel care este enorm de, de bine publicat și studiat. Sunt enorm de multe studii ști științifice care s-au făcut și exemple, cărți scrise și așa mai departe s-a folosit de mii de, mi de ani. și un lucru interesant este că în medicamente, în farmacie, este o lege că dacă, nu mai, nu mai știu exact uh, procentul, dar uh, dacă este ceva sub 0,2% sau 0,6% introdus în medicamente, nu trebuie să declar ce este acea substanță. Și atunci acolo poți să introduce orice. Iar o treabă nu trebuie foarte multă, pentru că un șoarece are mâncare bună, grâu, 99,995%. Ceea ce este o travă care este 0,005%. Nu trebuie multă o travă ca să produci un efect în organism. Ai început destul de, de tare prezentarea, da. dezvoluind acest lucru că există arsenic în medicamente. Cum ai verificat lucrul acesta? Da. Cum ai ajuns la concluzia aceasta? O întrebare foarte bună, foarte importantă. Deci, în studiile pe care le-am făcut în neologie, cu EEG-uri, SMG-uri care verifică aceste microvolți emanați de către creierul nostru, de către mușchi și alte studii pe care le-am făcut cu profesori din toată lumea, am învățat cum să folosesc mușchii ca să văd reacțiile sistemului nervos și astfel ce se întâmplă în sistemul nervos. Deci se poate testa mușchii cu SEMG, de exemplu, care este un aparat care verifică microvolții, dar este destul de greu și costisitor și durează foarte mult, însă ceea ce se mai folosește este testarea musculară manuală. Așa îi se spune, în care pur și simplu este testat mușchiul la o rezistență și se vede cum reacționează reflexul miotatic, îi spune acela când ai, de exemplu, genunchiul și lovești tendonul și sare genunchiul, sare piciorul. Acela este reflexul miotatic și se poate testa așa, dar nu ai foarte multă informație de acolo. Însă dacă testezi așa, apăsând, pur și simplu, ai o altă informație și mult mai profundă. Și atunci asta este, în neurologie, spune un, e, a, o reacție af, a, eferentă a sistemului nervos, iar eu dacă stimulez organismul, cu ceva, atunci se transmite un semnal la creier, iar creierul transmite un alt semnal la mușchi. De exemplu, dacă mă ating de ceva fierbinte, aceea transmit un semnal aferent din afară, către sistemul nervos, iar sistemul nervos va trimite un semnal în mușchi. Trage mâna. Și așa stimulez și verific reacția. Da? Și atunci poți să pui, de exemplu, diferite substanțe, diferiți alergeni în proximitatea omului sau pe trupul omului și omul va avea diferite reacții și atunci poți să vezi, ok, ce îl afectează, ce nu îl afectează, ce îi face rău, ce are în organism și așa mai E interesantă metodă și pare destul de simplă ca să poți descoperi lucrurile profunde din trupul omului. Da, și am avut, ca mai apare, pare a fi că asta nu e științific. Păi, când poți să verifici același lucru din nou și din nou și ai același rezultat, aceea este știință. Și numai atât am avut foarte multe cazuri în care s-a dovedit a fi ceea ce am descoperit. Pentru că și eu mă testez în continuu, pentru că nu așa pot să ajut pe pacient dacă sunt complet sincer cu mine însume, în primul rând. Și atunci a, pot să-l ajut pe pacient. Da? Pentru că mulți folosesc aceasta și îi la tot felul de erori și este folosită această metodă uh, cum nu trebuie, de către mulți. Însă este o, o metodă științifică, este o metodă medicală descoperită din niște medici dvorg și dvorg în 1935 36 cam așa ceva, și apoi a fost dezvoltată. Am găsit mai mulți pacienți care erau otraviți, iar eliminând otrava, pur și simplu s-au recuperat. Am avut, de exemplu, un, pre un preot uh, care mi-a venit... Uh, cu o durere facială, nevralgie de trigemen și când l am testat, mi-a ieșit neurologic că dânsul era foarte otrăvit. Și am spus, păi, problema noastră este că sunteți foarte otrăvit. Că dânsul mi-a confirmat și a spus, știu, pentru că nu de mult am fost la medici să văd care mi-este problema și testându-mi sângele, mi-a ieșit nivelul de mercur enorm de mare, împreună cu altele. Și... Așa am putut să am multe cazuri care i-am ajutat pe oameni eliminând pur și simplu treaba. Înainte de a continua, aș vrea să fac însă o declarație. Nu vreau să atac pe nimeni prin această prezentare. Sunt informații la care am ajuns prin cercetare, studiu, rugăciune și prin experiență personală. Și de asemenea, prezint informația ca să provocăm la cercetare dacă este sau nu așa. Adică, Pur și simplu, prezentăm informația și lăsăm ca cei care vi vor viziona să ia și să verifice este sau nu așa. Sunt interesante informațiile care ni le-ai oferit până acum și ne-ai spus ceva din experiența ta. Însă, în spitale, în cabinetele medicale, zilnic se prescriu medicamente de către cadrele medicale. Oare sunt sinceri în ceea ce fac? aceste persoane care lucrează în acest sistem medical? Da, este o întrebare foarte importantă. Colaborez cu medici, am prieteni medici, chiar trimit pacienții de multe ori la medici, pentru că trebuie să fie o colaborare. Nu cred că problema este la medic în sine, la unii poate să fie, cred că medicul este sincer, adică a intrat în medicină cred că cei mai mulți, pentru cu sinceritate de a ajuta pe cineva, pentru că au avut persoane în familia lor care au suferit. A, așa am intrat și eu. Se vede pe felul cum, cum lucrează, că sunt sinceri, având așa afecțiune față de pacienți. Și... Sigur. Și acum, problema cea mai mare este dezinformarea. Adică, am avut multe din descoperirile pe care le-am făcut au fost cu medici. Și pe medici. Și mi-aduc aminte de un medic care mi-a spus Iasmin, dar trebuie să-mi dai altă alternativă. Pentru că eu nu știu altceva. Adică asta am fost învățat. Asta știu. arată alte altă alternativă. Și am zis, măi, nici eu nu știu. Acum am descoperit. Hai să învățăm mai departe. Hai să descoperim. Hai să studiem. Pentru asta este. Asta vreau să dau informația ca cei care vor urmări să studieze. De aceea problema, cred că, este sistemul medical în sine Însă n-am de ce să lupt Contra acestea și o să vedem la sfârșit De ce nu am de ce să lupt Contra sistemul medical Pentru că alta este de fapt cauza Însă uh, Noi nu trebuie să avem încrederea în om Pentru că omul este trecător Omul nu are toată cunoștința Omul nu știe totul Doar Dumnezeu știe Și atunci dacă îmi pun încrederea un om care Poate fi înșelat Cu toată sinceritatea lui N-am reușit să fac nimic Trebuie să îmi pun încrederea în Dumnezeu dar este absolut. Un alt lucru foarte important este că apar două drumuri paralele în această confruntare dintre bine și rău. Una este dependența de creatură, așa cum am zis, dependența de sistemul medico-farmaceutic, sau este dependența de creator, adică dependența de Dumnezeu și remediile sale. Și sunt cele două care sunt continuu în conflict. Și... Satana caută să folosească orice mijloc, inclusiv pe medic, inclusiv farmacia, inclusiv televiziunea și așa mai departe. Nu, nu e doar medicină, dar acum vorbim despre asta. Însă satana caută să facă orice în acest război ca să ne acapareze atenția, să ne câștige încrederea și să ne poată stricura minciuna. Și astfel să ne facă rău. Și cealaltă cale este Dumnezeu. Și remediile sale, natura și tot ceea ce este adevărat și bun. Da? Și acum vreau să arat unde este minciuna și vreau să arat adevărul Lui Dumnezeu și căile Lui. Care este experiența ta cu medicamentele? Și este vreo problemă cu aceste medicamente? Da. În primul rând, medicamentele lucrează doar la efect. Ele nu rezolvă cauza. Acesta este un lucru foarte important de realizat, pentru că omul merge acolo crezând că se vindecă. Însă, cauza rămâne. Medicamentul doar rezolvă un efect. Și îți mai adaugă ceva. Omul ajunge prin nerezolvarea cauzei, ajunge dependent de sistemul medico-farmaceutic pentru a controla simptomele. Și astăzi asta vezi continuu, adică sunt enorm de multe farmacii. În orașe sunt aproape, la fiecare colț de stradă, ai o farmacie și omul ajunge cu o plasă de medicamente. Și ai nu știu câte pastile pe zi și dependent pe viață. Pe ce ai rezolvat cu aceasta? Apoi, un alt punct este că ce vom face în timpul când nu vom mai putea vinde și cumpăra? Am stresat asta de mai multe ori să vedem că toți se apropie. Acum a început și acest război din Ucraina și poate să ajungă la nivel internațional. Să implice și România, dar și întreaga lume. Și e interesant că într -o, ca să abordăm așa puțin, e interesant că într-o stare pandemică de 2 ani de zile, cum au început tot mai mulți ca să se opună uh, uh, sistemului medical și uh, atacurilor medicale care s-au făcut asupra omenirii, să zic așa, prin uh, regulile care s-au impus, dintr-o dată intervine războiul și acum toți sunt speriați și focalizați pe război. Au uitat de boală. Exact. Dar asta ne apropie mai mult de împlinirea apocalipsei în care mi se va spune că mi s-a spus că nu vei putea vinde și cumpăra. Da? Și atunci, dacă eu sunt dependent de un sistem medico-farmaceutic ca să trăiesc, ce voi face în timpul în care nu voi putea vinde și cumpăra dacă vreau să fiu credinciosului lui Dumnezeu? Da, e foarte bine că ai punctat încă că la început uh, acest conflict uh, care există de mult timp, de mii de ani, și dacă nu avem această privire de ansamblu, atunci prob probabil că o să ne pierdem ușor. Însă e important și sper că aceste prezentări să ajute pe cei care le privesc să înțeleagă că suntem într-un într conflict dintre bine și rău. Absolut. Și trebuie să demascăm clar minciuna, înșelăciunea și să arătăm care este adevărul. Absolut. Da, și asta e, e dorința mea ca să ajut pe oameni pentru că lucrez cu pacienți, cu cei suferinți, și deja am experiență de ani de zile în care am putut să ajut pe oameni să scape și de medicamente, și de bolile care le-au avut, rezolvând cauzele și de singure, aș vrea să-i ajut pe oameni să fie dependenți de Dumnezeu și nu de sistemele lumii acestea. Se pare că ăsta e punctul până la urmă, în toată această luptă. Tot, exact. Ori dependența de Dumnezeu, ori dependența de oameni. Exact. Și. Lucrul acesta trebuie să-l rezolvăm repede fiecare dintre noi. Amin, că nu mai avem mult timp. Exact. O altă problemă este că apar efectele adverse după consumul de medicamente prin otrăvirea organismului. Acum, dacă o s-ar elimina complet de plin, ar fi ok. Însă, o treabă este stocată iar aceasta o face nocivă. Sunt foarte mulți oameni bolnavi și oarecum toată speranța lor este în acea plasă cu medicamente pe care mergi și o procură Lunar de la farmacie, având simțimântul ăsta că le va face bine, le va alina suferințele și le va aduce vindecare, poate. Însă tu ne spui că acum medicamentele sunt otrăvite, chiar să fie așa? Chiar așa stau lucrurile? Există o travă în medicamentele care ne spun că sunt pentru binele, pentru însănătoșirea oamenilor? Da. Um, nu, nu am crezut că este chiar așa, până când am văzut că căutând cauza la om și la suferința lui, am găsit la foarte mulți um, o trăvire. Și am trasat la medicamente. Am auzit asta de la mai mulți profesori, dar nu ca ceva clar. Însă vedeam că foarte mulți din ei, problema lor este medicamente. Și atunci am căutat. Despre ce este toată treaba. Dar subiectul acesta este cunoscut. Adică nu este ceva surprinzător că medicamentele sunt otrăvite. Ba mai mult, s-au scris cărți și articole declarând asta pe față. Nu este o conspirație ce ne spui. Nu. Nu este o teorie a conspirației. Aici este, de exemplu, pe Amazon. O carte scrisă de un medic. Titlul acestei cărți, așa cum se vede aici, spune All medicines are poison. Și a fost scrisă de un medic, acolo jos, cum se vede. Uh, Titlul acesta spune că All medicines are poison, adică toată medicația sau toate medicamentele sunt o travă. Acum... Cartea aceasta este foarte interesantă pentru că descrie și istorie și experiența acestui medic uh, în universitate și de ce a făcut această carte nu este ca să expună că medicina uh, folosește o travă și asta este un lucru rău. Și știind că omul ajunge la această informație, Dorința acestui medic a fost tocmai aceea de a scădea frica și a-i crește încrederea. Da? Asta este un, un lucru în care medicul încearcă să-i spună, n-ai de ce să te temi. Da, este o treabă, dar este cel mai bun lucru pentru tine. Încă ai nevoie de așa Ai ceva nevoie important. de o treabă. Exact. În această carte, autorul vorbește despre profesorul său de farmacologie care în prima clasă le-a spus tuturor Sunt aici ca să vă învăț cum să-i otrăviți pe oameni. Apoi a luat o pauză și a spus, dar să nu-i omorâți. Astfel, vedem că știința studiază cum să otrăvească omenirea, dar nu să-i omoare, cel puțin nu imediat. Și asta a fost uh, un lucru pentru mine, wow! Adică se spune pe față, eu sunt aici, să te învăț să o trăvești. Adică tu, ca medic, ești acolo ca să o trăvești omenirea. Dar, da, nu să-l trăvești ca și cum se folosea o travă mai de demult și cum se folosește în unele cazuri și astăzi, să-i dai o doză așa de mare de o travă încât să-l omori instant, ci treptat. Exact. Ce am să mai spun e că Într-adevăr sunt persoane chiar importante care lucrează în industria farmaceutică, chimici sau microbiologi sau ce mai fie ei. Ei înșiși spun lucrul acesta că se folosesc astfel de substanțe toxice în medicamente. Toată problema este, sau atenția trebuie să fie la doză. Dacă e prea mult, imediat se curăță cel care consumă sau care folosește medicamentele. E chiar surprinzător lucrul acesta. Exact, exact. Omul de rând nu-și dă seama că e o treabă. iar are pur și simplu încredere că ceea ce primește este ceva bun. Exact. Încrederea, Încrederea în, în care fabrică medicamentele. Da. da. Și acum ce a fost foarte interesant pentru mine a fost uh, cartea în sine. Aceasta este poza cărții în sine. Uh, am făcut un pic de zoom și chiar pe carte este această sticluță pe care scrie POISON și așa cum se vede acolo este acel schelet cu oasele și aici scrie POISON, adică o travă. Iar mai jos am fost șocat, chiar uimit să văd că scrie IODYNE, adică IOD. Nu de mult am făcut prezentarea despre sare și am vorbit despre IOD. Iar apoi, pregătind aceasta, am văzut această carte în care folosește această scricluță cu o travă fiind iod. Și am rămas, wow, chiar o travă se introduce și în sare? Se leagă lucrurile, nu? <laughs> da, prea mult. <laughs> care să fie oare motivul sau scopul pentru care se folosește o travă în medicamente? Ce se urmărește? Din câte am putut eu să-mi dau seama, scopul științifico-medical este ca să treacă de bariera sânge-creier, care este un mecanism de siguranță pe care Dumnezeu l-a pus în om. Adică, în creierul nostru sunt vasele de sânge și acolo ai o barieră între sânge, între vasele de sânge și creier. Adică, substanțele care sunt în sânge să treacă doar dacă pot prin acea barieră și atunci să ajungă doar la creier. Așa că dorința Științifică a fost cumva să reușească să treacă de această barieră și să poată să introducă acele substanțe medicale la creier. Pentru că atunci poate afecta întreagă ființă. Aceste nanoparticule de o trec de această barieră și duc cu ele și alte substanțe, iar acestea au ca scop o, a induce o reacție de scădere a simptomelor, Lângă alte scopuri. Acum nu putem noi ști toate scopurile care le au, dar una dintre dorințe este să scadă efectele pe care omul le simte. Adică să afecteze sistemul nervos pentru că de aici apar toate efectele în organism. Și atunci afectând acolo, încerc să scadă aceste. Însă, de aici încolo sunt multe alte lucruri care se pot face asupra omului prin a introduce acele otrăburi sau substanțe în creier. Ai vorbit mai înainte despre arsenic și ai avut experiență cu, cu această travă. Cum funcționează arsenicul să elimine simptomele? Avem aici un exemplu, durerea de cap și ciocanul pe deget. De exemplu, am mă doare capul luni de zile și nu-mi trece cu nimic și la un moment dat vreau să bat un cui. Și iau ciocanul și dau și din greșeală dau cu toată forța, dar direct pe deget. Și acum degetul este afectat curge sânge, osul afectat, mai multe probleme. Acum, în momentul acela, ceea ce afectează degetul și întregul organismul astfel este mai grav decât ceea ce îmi induce mie durere de cap. Și de aceea, va trece toate durerile de cap și va apărea doar durerea de deget. Pentru că organismul lucrează în compensare, adică se, fo se focalizează pe ceea ce este cel mai grav acum. Pentru că dacă nu rezolvă degetul, se face ca iar aceasta vă va duce la moarte. Și atunci se focalizează în continuu pe ceea ce este cel mai grav acum. Arsenicul funcționează exact la fel. Dacă arsenicul este mai puternic decât ceea ce creează simptomele în organism, atunci simptomele vor dispărea, pentru că organismul se va focaliza pe o travă. În alte cuvinte, tu introduci o travă care îți va provoca moartea. Dacă nu faci ceva cu ea. Ori o elimin, ori faci altceva. Și atunci, organismul se focalizează pentru a rezolva o treabă. Și în momentul acela, simptomele celelalte trec nu mai ca, sunt simțite, să, da? ca să rezolve o treabă. Deci, trece durerea de cap ca să rezolve problema degetului. În alte cuvinte, este o înșelăciune. Pentru că nu rezolvi cauza. Rezolvi doar un efect. Și mai adaugi încă o problemă. Pentru că ceva se întâmplă cu o treabă aceea. Întrebarea este, oare se poate elimina în întregime? Deci, pe lângă faptul că organismul trebuie să lupte cu boala, acum trebuie să lupte și împotriva otrăvii. Exact. O povară dublă exact. asupra exact. organismului. Exact. De aceea, conform Bibliei, este o înșelăciune. Și în, în Iisus ne-a spus că vom fi înșelați. Și în zilele noastre este înșelăciune la fiecare pas. Ce mai mulți oameni folosesc medicamente fiecare lună au nevoie de, de medicamente. Ce pot să facă asemenea persoane care avut poate sau ascultă în, în prezentarea, ce pot să facă cu medicamentele? Dacă nu avem altă alternativă momentan, folosim ce avem la îndemână. Este periculos să renunți la medicamente fără să ai altă alternativă. Deci poți să și mori dacă lași medicamentul. De deci, aceea este foarte important ca, în primul rând, să avem altă alternativă. Noi trebuie să căutăm întotdeauna alternative date nouă de Dumnezeu. Trebuie să ai altă alternativă care să rezolve cauzele, ca atunci când simptomele se reduc, să se poată reduce și medicamentele. În altă cuvinte, când nu mai ai aceleași simptome, reduci și medicamentele, natural. Asta este un lucru foarte important, sau, cel puțin, merg mână mână. Uh, introducerea alternativelor, rezolvarea problemelor din organism și eliminarea medicamentelor împreună. Uh, pentru că altfel pot apărea probleme mari. Da, e important atunci să înțelegem care este cauza adevărată a bolilor ca să exact. putem să lucrăm uh, la îndepărtarea ei. Exact. Să putem lucra și înțelept. Exact. Ai studiat despre o, o treabă anume? Poți să ne spui ceva mai, uh, mai concret? Da. Um, așa cum am menționat la început, o treabă despre care am studiat cel mai mult a fost arsenicul pentru că asta am găsit-o cel mai des um, și mai des folosit în medicamente și în alte uh, feluri. Și aș vrea să prezint uh, ce am studiat despre aceasta. În primul rând avem aici uh, un uh, studiu uh, despre istoria arsenicului. Chiar dacă arsenicul este o otravă și are o reputație predominant nefavorabilă, adică a fost folosit în crimă, a fost folosită ca un agent farmaceutic încă din primul secol înainte de Hristos. În 1786, Thomas Fowler a raportat efectele arsenicului în tratarea malariei, febre remitente și dureri de cap periodice. Din acest timp mai departe și în pofidea folosirii abuzive, unele indicații interesante au început să apară pentru tripanosomiază, sifilis și bol de sânge. Primul drog atoxil a fost sintetizat de Pii Bechamp în 1859, colegului Pasteur, dar experimente adiționale asupra proprietăților arsenicului au condus pe Paul Erlich, Erlich, fondatorul chimioterapiei, la descoperirea salvarsanului în 1910. Astfel vedem cum arsenicul a fost folosit de mii de ani în farmacie. Iar acum doar a fost uh, perfecționat. Un alt uh, document de la drugs.com, adică medic medicamente, trioxidul de arsenic a fost aprobat pentru folosirea medicală în SUA în anul 2000. Adică pur și simplu ai. O travă aprobată în medicamente în anul 2000, dar ea folosită cu mulți ani înainte, însă au apărut niște probleme pentru că au văzut că cauzează cancer și atunci l-au eliminat o perioadă și l-au introdus din nou. Doar altfel. Un alt uh, lucru foarte important este că face parte din lista medicamentelor esențiale ale Organizației Mondiale a Sănătății. Și acolo este un link unde se poate vedea Exact acel document. De asemenea, s-a folosit în stomatologie și încă se folosește în unele locuri pentru a omorî nervii. Chiar am avut o familie de stomatologi, medici stomatologi aici, și chiar rădeau un cu altul. Am găsit pe dân și problema cu arsenicul și chiar rădeau și zice, măi, îți mai aduce aminte cum foloseam arsenicul la omorâ nervii? Deci, pur și simplu, așa, asta făceau introduceau ori simplu că așa au învățat. Oameni sinceri, dedicați pentru a ajuta pe oameni. Asta au învățat, nu știau altceva. Și atunci îl otrăveau pe om, introducând o treabă în om. Și a fost extraordinar. Ce mi se pare foarte interesant este că apare pe lista medicamentelor esențiale. Exact. Nu, de la OMS. Exact. Adică ori e o treabă, ori e un medicament. Ah, apare, apare chestia asta. Și mai încolo? O să ne mai întâlnim cu ea. Adică ori te omoare, ori îți face bine. Nu, no, e... e interesant. <laughs> de la site-ul Science Daily citim, oamenii se tem când aud cuvântul arsenic. Și exact asta vor ei, ca să nu ne mai temem. Așa că ne introduc tot felul de informații. Pentru că poate fi o toxină și un carcinogen, adică duce la cancer. Dar folosirea arsenicului ca și antimicrobial, hmm, asta bate a antibiotic, și anti este bine stabilită, spune Rose, un medic și om de știință. În 1908, Paul Ehrlich a câștigat premiul Nobel în medicină pentru că a găsit un tratament bazat pe arsenic pentru tratarea sifilisului. Am citit despre asta înainte. Arsenicul însă este folosit pentru a trata boli tropice, prevenirea bolilor infecțioase și ca și chimioterapie pentru tratarea leucemiei. Da? Vedem asta de la un... Un site uh, foarte prestigios, Science Daily, care ne se spune și încearcă să scadă frica. Pentru că ei știu că introduc și ne spun și nouă că introduc o travă. Însă, oare nu este minciună ceea ce fac, scăzându-ne frica? Încearcă să ne convingă că e... e bun, e bun, ne face bine. Absolut. Absolut. Și uh, face bine, a, simpomatic, paren, nu? Adică cel puțin pe termen scurt. Exact, exact. <laughs> da? Aici este un video prezentat de o doamnă doctor-profesor universitar din India în anul 2018. O să pun un link în descriere despre simptomele otrăvirii cu arsenic și sunt câteva lucruri care am vrut să le traduc de aici pentru că au fost foarte interesant pentru mine. În primul rând, simptomele și semnele otrăvirii cu arsenic în faza acută sunt vertij, delir, comă și chiar moarte. Însă, dacă inhalezi fumurile arsenicului, atunci aceasta poate duce la tusă, spută, adică ți plin plămânii, dispnee, adică respirație grea, edem pulmonar, în care ți se blochează pur și simplu plămânii și hemoliză. Am studiat aceasta pentru că am vrut să văd ce are loc cu pandemia. Cine vrea să înțeleagă, va înțelege. Sunt dovezi că arsenicul este deunător. Am văzut că oamenii de știință ne spun că este benefic. Încearcă să spună că da, este adică să ne convingă. Dar sunt dovezi că el este deunător. Dovești științifice? Hai să vede. Acum, avem aici iarăși un document științific. Um... Agenția de Protecție a Mediului din SUA declară că toate formele de arsenic sunt un risc serios pentru sănătatea umană. Nu trebuie să spunem noi, o spun și ei. Agenția pentru Registrul de Substanțe Toxice și Bol din SUA a clasificat arsenicul ca fiind numărul 1 în lista prioritară de substanțe primejdioase din 2001 la locurile superfond. A, aici e numărul 1 pe lista substanților periculoase și dincolo era în, printre în medicamentele e sperista medicamentului esențiale? Exact. E interesant. E, e, nu, nu e interesant, adică face, e, e cel care îți face cel mai mult rău și cel care îți face bine. Interesant. Chiar e, e... de urmărit mai departe să vezi ce se întâmplă. <laughs> da. Ce se întâmplă cu otrăvurile acestea pe care le luăm din medicamente? termen mai lung? În ce fel ne afectează? Da, păi dacă o travă aceasta s-ar elimina în totalitate să zicem că ar fi ok. Întrebarea este se elimină sau se întâmplă ceva cu ea? De ce avem acele efecte adverse? De ce sunt mulți și sunt printre top cazuri de moarte medicamentele? De ce dacă sunt bune? Aici avem uh, Wikipedia care uh, citează un studiu științific și spune așa. Eliminarea este rapidă în prima fază, jumătate de zi, în primele 1-2 uh, zile, prin metilare și acid monometilarsonic și acid dimetilarsonic și excreție în urină, dar o anumită porțiune, 30-40%, spun ei, în cazurile de expunere repetată, și asta e important, adică expunerea repetată este important, este incorporată în oase, dar eu am văzut și creier, și ei spun asta în alte studii, deci este incorporată în oase, mușchi, piele, păr și unghii. Toate țesuturile bogate în keratin. Și asta am văzut pe atâția pacienți. Adică pur și simplu cei care au spasm muscular. Cei care Uh, stau jos pe scaun și când vor să se ridice nu mai pot, dar după aia ajung în picioare și după să dau drogul. Uh, astea sunt o travă în mușchi. Uh, După aceea e tot felul de alte cazuri în care, care sunt dovezi a otrăvirii organismului. Și pur și simplu ei spun că o travă din medicamente în special dacă o iei repetat se incorporează în organismul nostru. Cum se întâmplă cu cei mulți oameni. Păi o plasa. Da. Lunar. Da? Și depinde de, de doză, cum ai spus tu. Dacă organismul poate să facă față la acea doză și să o elimine, o elimină. Dar dacă tu ești deja slăbit de boală, organismul slab va mai putea face față la ea. Și atunci o stochează. Stocându-o în os, în creier și alte țesuturi, organismul caută să scape de ea ca să nu-ți facă rău. Pentru că acolo nu se face așa de mult rău, ca și cum dacă ar fi prezent în sânge sau în un în organ. Acest arsenic care se stochează, așa cum ne-ai spus, poate să producă boli, să aducă boli în, în organism? Una dintre bolile care vreau să o studiem, pentru că ei spun aceasta, este arsenicul și cancerul. Aici este un site, nexuspharma.net, care produc un medicament pentru tratarea leucemiei. În acest link, care se vede acolo, unde ei au primit aprobarea FDA din SUA pentru a folosi arsenicul, care este tiroxina, tiroxina de arsenic, care este felul cel mai otrăvitor al arsenicului, au primit aprobarea să-l folosească ca medicament. Și spune așa... Injecția cu tiroxidul de arsenic este indicată pentru o inducere de remisie și consolidare a pacienților cu leucemie care sunt rezistenți la sau care au recidivat de la chimioterapie. Dar, în același articol, ei spun așa, carcinogeneză. Adică, ce se întâmplă cu cancerul? Ce spun? Tiroxidul de arsenic este un carcinogen uman, adică duce la cancer. Monitorizați pacienții pentru dezvoltarea bolilor maligne secundare primare. În alte cuvinte, ei au primit aprobarea de la FDA să folosească arsenicul și stare ei, că sunt multe feluri de arsenic, stare ei cea mai dăunătoare ca medicament. Pentru cancer. În același timp, în același articol spun că produce cancer. Și atunci e complet opus. Ai yin și yang. Întuneric și lumină. Păi cum se poate așa ceva? Ori laptele e alb, e negru. Care e adevărul? Sau e și asta o minciună? Aici este un studiu științific de PubMed, în care spune o varietate de studii. Indică faptul că arsenicul inorganic, cel care te poate comără că cel organic nu-ți face nimic, au efecte paradoxale, ceea ce am văzut și până acolo. Și anume, carcinogenic și efecte anticanceri. În alte cuvinte, știința vine la noi și ne spune că arsenicul îți induce cancer, dar în același timp este și contra cancerului. Cum poți să fii atunci sigur să recurgi la un tratament care conține arsenic? Sigur, păi, am văzut acel exemplu cu ciocan și durere de cap. De aceea arsenicul funcționează așa. Pentru că arsenicul o în organism întotdeauna duce la cancer. Dar că poate nu acum. Pentru că dacă ai leucenie, va scădea simptomul pentru o perioadă. Dar după aceea, vei avea iarăși probleme. Da? Și atunci eu asta am găsit la toți pacienții cu cancer. Am văzut că este din nou o implicare emoțională, spirituală, dar și o, o travă prezentă în organism. Și atunci oamenii suferă datorită în în om. Prin acest exemplu cu arsenicul uh, pare așa de, de clar că într-adevăr versetul 23 din Apocalipsa 18 e foarte, foarte adevărat și foarte real. Exact. E, Prin efectiv, farmacie ne se întreaga lume. O înșelare teribilă. Exact. De asemenea, avem aici un alt studiu științific uh, în care spune așa. Arsenicul este clasificat ca un carcinogen grupa A. Adică, grupa A face, din grupa A fac acele substanțe care sunt confirmate și sigure că duc la cancer. În alte cuvinte, ei ne spun foarte clar. Arsenicul cauzează cancer 100%. Este confirmat, este absolut sigur. Și totuși ei îi dau arsenic. Apoi, un alt studiu științific spune expunerea pe termen lung și în consecință excreția prin urină, este corelat cu cancer de vezică și rinichi, pe lângă alte cancere. Cancerul de ficat, de prostată, de piele, de plămâni și cavitatea nazală. Ok? Deci, ei ne spun că această substanță care se găsește în medicamente, ei spun că este medicamente, că au introdus-o în medicamente, plus medicamentele care nu spun că este, dar ei ne spun de asemenea că este acolo. Iar eu am găsit-o la atâția pacienți. Este extraordinar de, de trist lumea în care trăim. Însă, oare sunt ei de vină sau noi? În bună întrebare. Unde zace vină? Să vedem. Mergem un pic mai departe. Ce ne spune Dumnezeu prin scrile inspirate despre o otrăvul? Trebuie să există niște sfaturi, niște avertizări, ținând cont că Dumnezeu a prevăzut în ce timp vom trăi. Absolut. Așa cum am văzut în Biblie, ni s-a spus că va fi înșelăciunea, așa cum am văzut în Apocalipsa 18 cu 23, că prin farmacie vom fi înșelați. Hai să vedem și alte scrieri uh, inspirate. Aici este o scriere în care spune așa Mii au nevoie să fie educați cu răbdare, cu bunătate, cu tandreți, dar cu hotărâre că 9 din zece dureri ale lor sunt create de cărarea propriilor, Decizii. Unde ce problema? Interesant. Cu cât mai mult introduc medicamente în sistem, cu atât mai cert vor veni în conflict cu legile naturii și vor aduce exact dificultățile pe care doresc să le evite luând medicamente. Adică, în alte cuvinte, vrei să scapi de una și dai de zece. Prin folosirea medicamentelor otrăvitoare, mulți își atrag asupra lor boli care durează toată viața. Și multe vieți care ar putea fi salvate prin folosirea mijloacelor naturale de vindecare, sunt pierdute. Otrevurile conținute în multe, așa zise, remedii, creează obiceiuri și pofte care însemnează ruină atât pentru suflet cât și pentru trup. Și este foarte important acest lucru pentru că o treaba care ajunge la creier îți afectează și sufletul starea ta spirituală. Și oare satana care exact acolo vrea să ne afecteze, exact acolo țintește, nu este cel care este la rădăcina acestei, așa cum citim Apocalipsa, capitolul 18, că această uh, putere babilonică este plină cu dragi și demoni și diavol și ei conduc acest sistem de înjelăciunea întregii lumi? Păi satana acolo țintește ca afectându -mi mintea să nu mai pot gândi clar, să nu mai văd pe Dumnezeu, să nu mai pot să-L cunosc. Mă gândesc dacă nu cumva și acesta este unul dintre motivele pentru care atât de mulți oameni iau zilnic medicamente, luni și ani de zile și tot bolnavi rămân. Și cum, dacă cum mai bolnavi. Este. Exact, mai bolnavi. Cum de nu-și pun întrebarea foarte seriosă? care e problema? Eu vreau să mă fac tot și pare că tot mai depende de medicamente, tot mai bolnavi sunt. Oare nu cumva există o cale mai bună? Nu cumva asta e o, o capcană? Da, Probabil da. da. da. da. da. da. mintea, într-adevăr, e afetată. Mulți își pun întrebarea, însă nu au alte alternative. Pentru că cei care au adevărul lui Dumnezeu nu trăiesc. Și dacă nu-l trăiești, ce poți să-i spui altuia? Și omul din afară care nu știe, nu citește, are încredere în cel pe care îl vede, în medic. Iar medicul, fiindcă el nu știe mai mult ca așa a fost învățat de către sistemul la care a fost educat, medicul îi spune, măi, mai uite-te și în buletin. Boala ta înaintează, adică boala ta este de vină. Păi da, dar n-am venit să-mi tratez chiar boala. Asta este. Facem ce putem. Și, într-adevăr, medicul face cât știe dar hai să ne întoarcem la Dumnezeu și să găsim acolo, pentru că acest sistem nu are soluții. Da, în același timp, dacă ai un accident, se rupe mâna sau ceva, slavă Lui Dumnezeu pentru medici. Și pentru aceasta îi mulțumesc Dumnezeu, însă oare satana nu folosește un lucru bun? Și dorințele sincere ale medicilor nu poate folosi spre rău? Exact. Da? Și atunci trebuie să analizăm bine lucrurile și să lăsăm ca Dumnezeu să fie cel care mă conduce. Nu medicul. Nu încrederea în om. Trebuie să mă duc la Dumnezeu să întreb. Doamne, ce să fac? Cum să rezolv această problemă? Care este cauza? Ai la început de faptul că atunci când medicul vorbește pacientului, ceea ce i-a spus, medicul e sfânt. Nu se mai mișcă, adică are o, o încredere foarte fermă pacientului. Mai multe cât Exact asta vreau să spun. Cu Dumnezeu ne permite să ne mai punem întrebări, să mai interpretăm, să mai cercetăm. Dar când medicul vorbește, pacientul cu atâta strictețe ascultă sfatului. Da, am avut atâtea cazuri. Deci dacă Biblia îi spune omului nu mânca porc, a, asta e... Nu se mai aplică. O scuzăm prin harul lui Dumnezeu. Însă dacă medicul îți zice, băi, nu mai mânca porcă, mori? Da, da. Da, domnul doctor. Da. Și da. atunci, cine ar luat autoritate de închinare mai mare în viața mea? Nu? Ar trebui să ne punem întrebarea întrebare aceasta. Să... Și medicul... Mă rog lui Dumnezeu ca să l ajute Dumnezeu pe cei care ascultă dintre medici, ca să ia seama să nu se pună pe scaunul lui Dumnezeu. Noi trebuie să îndemnăm pe om la Dumnezeu, nu la încrederea în noi. Că noi suntem oameni, suntem trecători și suntem supuși greșelilor. Da, fiecare medic ar trebui să învețe de la marele medic. Amin. Aici este o scrisoare scrisă către medicul Merit Kellogg, fratele lui J.H. Kellogg. Duhul meu este răscolit când văd eforturile făcute de profesioniști pentru a vorbi de rău și a defăima orice practică medicală de tratare a bolii în afara metodei alopate, adică cea care prescrie medicamente, pe care ei au învățat Eu nu pot și nu voi consimți la acest lucru, dar voi spune în numele Domnului, lăsați medicamentele să fie nefolosite și acționați după principiile igienismului, adică tratați-vă natural, nu este după rânduiala lui Dumnezeu ca poporul să fie educat să depindă de medicamente. asta este foarte important. Nu este după rânduiala lui Dumnezeu. Medicii care cred adevărul prezent au nevoie să avanseze pe calea reformei. Cred că este foarte dezvăluitor acest citat. Adică nu este după voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o cale a reformei pe care îndată-o Dumnezeu. Acea trebuie să fie calea noastră un obicei care produce numeroase boli și unele dintre cele mai serioase rele, îl constituie folosirea liberă a medicamentelor otrăvitoare. Când sunt asaltați de boală, și aici este cauza, mulți nu se oposesc să cerceteze care este cauza bolilor. lor. Preocuparea lor principală este să scape de durere și de neplăceri. Și asta este foarte interesant. Adică, Omul, în loc să se obosească, în loc să depune efort să găsească cauza, merge la medic și îi spune, dăm ceva să treacă Rău. repede. Și atunci, medicul este forțat să caute ceva rapid, ca soluția la efecte, nu la cauză. Și atunci, cine este de vină pentru înșelăciunea care este astăzi în loc. Da, e, e foarte bine că vina nu este la celălalt, la sistemul uh, farmaceutic sau medical, ci vina o găsi la mine. Și atunci pot să schimb ceva, nu? Pe, nu pot să schimb sistemul medical. Clar. Și cât timp dau vina pe sistemul medical, n-am rezolvat și nu o să rezolv nimic. Însă poți să fac o schimbare la mine. Tu poți să faci o schimbare la tine. Tu poți să faci la tine. Și schimbându-ne noi va a și sistemul pentru că nu va mai avea cereri, nu? Cum e posibil ca să trăim o asemenea înșelăciune, să, să fim înșelați în felul acesta de satana prin această practică de a fi dependenți de medicamente? De ce e așa de greu oare ca să ne dăm seama că aceasta nu este o cale a lui Dumnezeu? Da, cred că e o, e o întrebare extrem de bună. Am, am meditat mai mult timp la ea și am găsit uh, un lucru. Am găsit că noi înșine, ca oameni, ca omenire, trăim o minciună. Majoritatea oamenilor trăiesc o minciună prin faptul că ei consumă zilnic ceva ce este bazat pe minciună. Adică acolo ai filme, ai desene animate, ai basme, ai virtualitate și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt minciună. Sunt ireale. Și atunci, mă uit la un film ireal. Și îl iau ca real. Și încep să mă comport ca așa cum am auzit în acea muzică sau în acel film sau ce am văzut. Este complet ireal. Este rupt de realitate. Și atunci eu trăiesc o minciună. Mă hrănesc din minciună. Toată viața mea este clădită pe minciună. Ne naștem, ne naștem minciună, în, minciună, nu... în minciună. Până la urmă. În păcat. Și... Dacă aceasta este viața mea și hrana mea, oare ceea ce se întâmplă cu sistemul medical nu-și găsește răspunsul? În faptul că cei care au ajuns acolo au pornit dintre noi. Păi dacă au trăit acasă o minciună, o să o ducă minciuna și mai departe. Și dacă omului place minciună, o să ceară minciună. Adică omul cere toți filme tot mai mincinoase, să zic așa tot mai excitante, tot mai diferit de realitate, pentru că vor să scape din realitatea aceasta, sumbră. Și atunci vor mai multe minciune. Și omul cere minciună. Cumpărăm astfel, duce în înapoi la medicamente, cumpărăm pastile pentru vindecare, dar plasa crește și boala rămâne. Desigur, cu mai puține simptome. Deci, și aici este tot o minciună. Pentru că este continuarea minciunii pe care o trăim în fiecare zi. Și oare nu ne facem asta cu mâna noastră? Astfel le pădăm adevărul pentru minciuna în care trăim. Și atunci, sistemul producător este de vină sau omul care cere? Și aici este o, o a, întrebare pentru mine care este extraordinară. Dacă nu ar mai fi nevoie sau nu ar mai fi cerere pentru un lucru, al acel lucru nu s-ar mai produce. Exact. Dar pentru că omul trăiește o minciună, el cere o minciună. Pentru că omul nu se ocupă de adevăr și nu vrea să găsească cauza care l-ar duce la adevăr și cere o minciună, trăiește o minciună și primește în continuare minciună. Și minciuna se poate doar adânci. Pentru că dacă eu te mint că n-am făcut un lucru, va trebui să producă o altă minciună, să acopăr minciuna aceea și altă minciună ca să acopăr minciuna aceea. Deci, minciunea doar se aprofundează și devii din ce în ce mai aprofundat în ea. La fel cu sistemul medical și farmaceutic. La fel cu tot ceea ce trăim astăzi. Minciuna doar se aprofundează. Și asta este ce Dumnezeu ne-a spus. Nu? Da? Ai de faptul că dacă nu ar cere omul, atunci sistemul producător nu i-ar mai dag, da, Nu? Și într-adevăr citeam un articol în sensul acesta că industria farmaceutică produce medicamente multe, multe, tot mai multe tipuri și apoi încearcă să-i convingă pe oameni care au nevoie de aceste medicamente, inventând oarecum tot felul de afecțiuni care n-ar trebui să fie considerate ca afecțiuni. Și în felul acesta într-adevăr este o, o reciprocitate. Omul dorește o minciună și... Îi se dă minciună. I se dă minciună. Dacă vrei mai mult și mai mult îți dăm. Sigur, sigur. Da, deci ceea ce omul uh, seamănă, ceea va se cera. Absolut. Nu se poate altfel. Absolut. Dumnezeu ne-a dat avertizarea aceasta, frumândul nu primește. Există oameni care au avut anumite intervenții și care sunt uh, dependenți de medicamente din cauza aceasta. Ce se poate face în cazul acestor persoane? Da. Din păcate, sunt foarte mulți aceștia, pentru că au ajuns să depindă de medicamente și au ajuns dependenți de medicamente, cu cât mai mult le folosești, cu atât mai dependent de vii. Aici este un sfat, sfaturi pentru sănătate sau despre sănătate, care spune așa. Medicamentele, așa cum sunt folosite, în general, sunt un blestem. Învățați-vă să nu le folosiți. Aceasta ar trebui să fie tendința noastră, să învățăm să nu le mai folosim. Și aceasta, acesta este un proces. E un proces de a învăța să nu mai depinzi de ele. Nu trebuie să-l lași dintr-o dată. Folosiți-le din ce în ce mai puțin. Și folosiți mai mult agenții naturali de vindecare. Atunci natura va răspunde medicilor lui Dumnezeu. Aerul curat, apa curată mișcarea fizică efectuată în mod corespunzător. Și o conștiință curată. Cei care persistă în a folosi ceai, cafea, uh, ceaiul referindu-se la cel cu cafeină, nu la cele de plante medicinale. Cafea și mâncăruri cu carne vor simți nevoia de medicamente. Însă mulți se vor putea face bine fără să folosească niciun dram de medicament dacă vor asculta de legile sănătății. În alte cuvinte, hai să mergem la cauză. Hai să rezolvăm cauzele. Odată ce rezolv cauzele, nu mai ai nevoie de medicamente. Însă dacă tu încalci legile lui Dumnezeu, trupul tău se va îmbolnăvi și vei simți nevoia de medicament ca să poți să încalci în continuare legile lui Dumnezeu. Și în timp, doar îți faci rău cu mâna ta. De aceea e important să ne întoarcem înapoi. Hai să păzesc legile lui Dumnezeu. Hai să văd unde greșesc. Doamne, învață-mă, dă-mi înțelepciune. Unde nu am eu conștiința curată, că aici este cauza primordială și principală. Și rezolvând aceștia, nu vei mai avea. Nevoie de medicamente. Da? Iar în, în cazul celor care au avut intervenții, operații la inimă sau alte lucruri, e important ca să facă tot posibilul să găsească alternative și să poată trăi fără. Deci nu e vorba despre un sfat de a arunca medicamentele? Nu. Nici de cum? Nici de cum? Nu e periculos. E ca și un fel de concluzie, aș vrea să citez pe doctorul Adler a fost uh, șef rabin în Londra și dânsul, după ce a vorbit despre metodele lui Dumnezeu de vindecare din Biblie pentru a preveni și trata boala și apoi oponându se inoculării din acea vreme, el spunea să umpli trupul cuiva cu moartea, ceea ce se introduce în medicament sau inoculare, injecție, ca o metodă de a alunga moartea, este nebiblic și neștiințific. Și cred că este o concluzie foarte bună. Adică pur și simplu toată, toată afacerea aceasta, că este o afacere enorm de profitabilă, cea cu medicamentele și medicina, este înșelăciune. Și este complet contrară Bibliei Complet neștiințifică. Că ei vorbesc de știință, dar este complet neștiințifică. Pentru că omul nu rezolvă probleme. Adică, până la urmă, o treabă e o treabă. Sigur, Degeaba. și prin, prin știința pe care ei o au, cunoștințele enorme pe care ei le au, folosesc acestea pentru a-l face pe om dependent ca să-mi dea mie bani continuu, iar eu să mă îmbogățesc. Și asta a făcut sistemul farmaceutic. S-a îmbogățit ca niciun alt sistem din lume, special în pandemia aceasta. Extraordinar! Deci nici nu poți să îți imaginezi ce profituri au făcut. Și totuși, omul crede. Sunt oameni care au consumat medicamente și consumă, și o fac de mulți ani, sau zeci de ani și poate că se uită la această prezentare și vor să facă o schimbare. Dar am amintit un lucru și anume că aceste teotrevul se stochează. Ar exista o modalitate, o cale prin care ele se fie eliminate? Da, este o întrebare foarte bună. Chiar vorbind cu unul dintre profesorii mei din Canada, e profesor universitar medicină acolo, și i-am spus despre experiențele pe care le-am ne-am spus despre cercetările pe care le fac cu pacienții și mi-a spus despre cercetarea care am făcut-o cu arsenicul. Și de mi-a spus, uh, mi-a spus, wow, este extraordinar. Pentru că arsenicul se stochează în mod osoasă, printre alte lucruri, iar de acolo nu există metodă de a o elimina. cel puțin științivic, nu se știe. Și când i-am spus metoda pe care Dumnezeu m-a învățat pe mine, la timpul acela de a elimina, a rămas uimit și a zis, este extraordinar. Este extraordinar. Și asta vreau să împrătășesc cu cei care doresc o schimbare, cei care doresc să depindă de Dumnezeu și de metodele Lui. O metodă prin care se elimine aceste otrăvuri din organism, din creier, din unde se află și treptat să poată să ajungă dependenți de Dumnezeu și dependenți de metodele Lui și de El pentru vindecare. Aici este o prezentare pe care am publicat-o și o să punem un link în descriere, dar și sus. Prezentarea este intitulată Minunea Aurie Ceara de albine. Această prezentare este un link și aici sus. Această prezentare se poate urmări către oricine și se poate aplica această ceară, cataplasmă cu ceară de albine, așa cum este prezentat în acea prezentare, pentru a elimina. Pur și simplu punând ceara de albine în diferite zone stimulează organismul ca să elimine în ceară otrăvurile care sunt stocate. Și astfel se elimina. Aceasta este un dar al lui Dumnezeu care ne-a dat un, un, o bunătate, o milă a Lui pentru ceea ce ne-a făcut cu mâna noastră. E o veste extraordinară. Exact. E un har mare. Da. Am, am studiat de-a lungul anilor enorm de multe lucruri și am găsit diferite căi ca să elimine, dar am văzut că nu prea elimine sau era foarte greu de eliminat sau omul trebuia să depindă de mine și am cerut o metodă în care omul să poată face acasă să depindă doar de el. Și aceasta este ceara de albine. Yes. E oarecum simplu, e și ieftin Absolut. le de e foarte bun acest da. Și dacă ai niște albine de... <laughs> este extraordinar. Și aici, ca să facem o concluzie, este acest verset din 2 Tesaloniceni în care ni se spune pentru că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiți. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. În alte cuvinte, Vina zace la om. tot omul. Vina aceasta este pentru că noi nu ne-am lipit de adevăr și nu căutăm adevărul, ci îl căutăm să trăim într-o minciună. Și așa cum am văzut, inclusiv filmele, inclusiv muzica, inclusiv cum ne îmbrăcăm, inclusiv tot ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi este bazat pe minciună. Din cauza aceasta, mi se spune că Dumnezeu însuși, din cauza că noi am ales minciuna și am nepădat adevărul, Dumnezeu însuși ne va lăsa pradă minciunii, Va lăsa pe diavolul și satana să dea înțelepciune și să făurească înșelăciuni cum n-am mai auzit, cum n-am mai văzut, ca noi să credem în minciună, Ca acolo la judecată, când vor fi duși toți, să nu avem nicio scuză. Și pentru că am ales minciuna să fie pe deplin. Să o trăiesc pe deplin. Și să mă afecteze pe deplin. Și să n-am nicio scuză când n-am știut. Și când am ales eu. Și când am trăit-o eu. Asta este o veste bună. Că vina este la noi și atunci, prin Harul Lui Dumnezeu, putem schimba ceva. Putem schimba ceva. Nu depinde de altcineva ca să apară o schimbare aici. Sigur. Și, și rezolvarea este uh, au primit dragostea adevărul, Adică rezolvarea este ca să decid prin Harul Lui Dumnezeu, Doamne, de astăzi înainte, vreau adevărul. Vreau adevărul în felul în care mă îmbrac. Vreau adevărul în felul în care mă compor. Vreau adevărul în felul în care mănânc. Să mănânc ceea ce este conformitate cu adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Vreau adevărul în ceea ce privește sănătatea. Vreau adevărul în cauza bolii, nu efectul care, căutând efectul, este doar o minciună, da? Nu facem asta cu nimic altceva în viață, dar aici o face. Da? Și căutând adevărul, trăind adevărul, iubind adevărul, Dumnezeu ne va elibera. Și ne mântuirea lui. Da, mi-aduc aminte poate de prima sau a doua prezentare în care am făcut clar că lucrul acesta se poate întâmpla doar pentru o experiență nașterii nou. Absolut. Din fire nu dorim adevărul, ci ne place minciuna. Așa e. Da. Suntem la finalul prezentării și ne bucurăm că am aflat lucruri noi, care sper să ne ajute să luăm decizii noi și folositoare mm. pentru, pentru noi. Dumnezeu cere de la noi să în adevăr, însă astăzi oamenii, ideile lor, teoriile lor, sunt puse acolo unde ar trebui să fie Dumnezeu și, și legea Lui. De aceea, noi am vrea ca să răsăm cuvântul să fie o candelă pentru picioarele noastre și o lumină pe cărarea noastră. Amin. Și în felul acesta să fim în siguranță. Amin. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, pe noi și pe cei care ne privesc. Până la o nouă prezentare, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.